Året 1954 blir det fred i hela världen. Vapnen tystnar i Indokina. Västtyskland blir medlem av Atlantpakten, NATO. I Sverige kan total solförmörkelse beskådas. Riksdagen beslutar att avskaffa motboken och lämnar tylan inför frufridagen. Ernest Hemingway får Nobelpriset i litteratur. Stig Dagman och Franske Bengtsson avlider. Göteborgs universitet invigs liksom Vällingby centrum. Och Norrköping vinner förstås Allsvenskan i fotboll. Nej du, nu är det Göteborgs tur. Det är Geis som vinner Allsvenskan i år. Och det har inte hänt sedan 1931.